Розділ сьомий. Із голої лампочки в стелі на крихітну камеру падає нічим не приглушене мерехтливе світло. Я прив'язаний пасками до ліжка зі сталевою рамою, щиколотки і зап'ястя зв'язані до купи, ще й прикріплені муфтованими карабінами до кілець у бетонній стіні. У дверцях клацають три замки, але мене так накачали заспокійливим, що я навіть не сіпаюся. Вони розчиняються. Лейтон у смокінгу. Окуляри в дротяній оправі. Коли він підходить ближче, мене обдає пахощі моєї одеколону, а в його подуху я вловлюю запах спиртного. Шампанське? Цікаво, звідки він явився. Вечірка? Презентація? На атласній вилозі його піджака і досі приколота рожева стрічка. Лейтон усідається на краєчок тонкого матраца. Він дуже серйозний і надзвичайно сумний. Я не сумніваюся, що ти багато чого хочеш сказати, Джейсоне. Та я сподіваюся, що ти дозволиш почати мені. У тому, що сталося найбільша провина моя. Ти повернувся, а ми виявилися не готові до того, що, ти... що тобі буде настільки погано. Ми підвели тебе, і мені дуже шкода. Не знаю, що ще сказати. Я просто я ненавиджу все, що сталося. Твоє повернення мусило стати тріумфом. Навіть крізь важкий дурман Заспокійливого мене трясе від горя, від гніву. «Чоловік, який прийшов на квартиру до Даніела, це ти його прислав по мене?» – питаю. «Ти не залишив мені вибору. Сама можливість того, що ти розповів їй про це місце, це ти наказав йому вбити її. Джейсоне, це ти?» Він не відповідає. Але це і є відповідь. Я дивлюся Дейтонові в очі і все, про що здатен думати, здерти цю мармизу з його черепа. «Ти мерзотний». Мені перехоплює горло. Я ридаю. У мене перед очей не сходить голос ступня Даніели, по якій тече кров. «Мені так шкода, брате. Дейтон нахиляється, хоче взяти мене за руку, і в мене плече мало не вискакує із суглобу, коли я намагаюся відсунутися від його якнайдалі. «Не торкайся мене!» «Ти пробув у цій камері майже 24 години. Мені не завдає втіхість з'язувати тебе і колоти заспокійливе». Але поки ти несеш загрозу для себе та інших, ситуація не може змінитися. Тобі треба щось поїсти і випити. Ти зробиш це? Я втуплюсь у тріщину в стіні. Я уявляю, як головою Лейтона я пробиваю ще одну. Гачу нею об бетон знову і знову і знову і знову, і поки від неї залишиться сама тільки червона каша. Джейсону, або ти дозволяєш, щоб тебе погодували, або я вставлю зонд тобі в шлунок». Я хочу йому сказати, що вб'ю його. Його і усіх інших у цій лабораторії. Я відчуваю, як ці слова вже зриваються з мого язика, але голос розуму перемагає. Я повністю в руках цієї людини. Я знаю, що те, що ти бачив у тій квартирі, було жахливе. Я дуже жалкую про це. Я б хотів, щоб цього ніколи не траплялося, але часом ситуація заходить надто далеко. «Послухай, я хочу, щоб ти знав, що мені дуже, дуже прикро, що все це відбулося на твоїх очах». Лейтон підводиться і йде до дверей, відчиняє їх. Стоячи на порозі, він обертається до мене. Його обличчя наполовину освітлено, наполовину в темряві. Він каже, «Може, ти не хочеш зараз про це слухати, але без тебе цього місця не було б. Нікого з нас тут не було б, якби не твоя робота. Ти геній». Я нікому не дозволю про це забути, особливо тобі. Я заспокоююсь. Я вдаю, що заспокоююсь. Бо лежачи зв'язаному цій комерчині, я ніякого чорта не доб'юся. З ліжка, прямо в камеру спостереження, встановлену над дверима, кажу, щоб прийшов Лейтон. Через п'ять хвилин він уже розв'язує мої пута і каже: Мабуть, я такий же щасливий, як і ти, що можу визволити тебе з цих штук. Він подає мені руку. Мої зап'ястя стертів кров шкіряними пасками. У роті пересохло. Я вмираю від спраги. Він питає, то як тобі краще? Мені раптом спливає на думку, що мій перший намір, коли я тут прийшов до тями, був правильний. Бути тим, за кого мене вважають. Єдиний спосіб вибратися з цієї халепи – напирати на провалі в пам'яті і порушення сабоідентифікації. От хай вони самі її заповнюють прогалини. Бо якщо я не той, за кого вони мене вважають, то навіщо я туди здався? Тоді я зроду не вийду живим із цієї лабораторії. Я кажу йому, я злякався, тому і тікав. Я тебе чудово розумію. Мені шкода, що я завдав тобі стільки прикручів, але ж і ти мусиш мене зрозуміти. Я кінців ніяк не зведу. На місці останніх десяти років тільки зяюча діра. Ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти тобі відновити ці спогади щоб ти одужав. Ми зробимо МРТ, ми перевіримо тебе на ПТСР, а наш психіатр Аманда Лукас скоро займеться тобою. Даю тобі слово, ми перериємо все вздовжі, впоперек, поки все не відновимо, поки ти повністю не повернешся. Дякую. А ти зробиш те саме для мене, «Послухай, я не маю жодного уявлення про те, через що ти пройшов за ці останні 14 місяців. Але чоловік, якого я знаю 11 років, мій колега і друг, разом з яким ми всі це будували, він замкнений десь у твоїй голові, і я зроблю все, щоб його там знайти». Жахлива думка. А раптом усе так і є. Мені здається, що я знаю, хто я. Але якась частинка мене сумнівається. А що, як спогади мого реального життя, чоловіка, батька, професора, нереальні? А раптом це якийсь побічний продукт ушкодження мозку, яке я отримав, працюючи в цій лабораторії. А що, як я і справді той, ким усі мене вважають в цьому світі? Ні, я знаю, хто я. Лейтон сидить на краю матраця, тепер він поклав ноги на ліжко і сперся спиною на бильці для ніг. Можу спитати, каже він. «А що ти робив у квартирі тієї жінки?» «Брешу. Та я й сам до пуття не знаю». «А звідки ти її знаєш?» «Намагаюся не дати волю, сльозами гніву. Я зустрічався з нею колись дуже давно». «Повернімося до початку. Коли ти втік через вікно в биральні три ночі тому, як ти добрався додому на Локон-сквер?» «На таксі». «А ти розповідав водією про те, звідки втік?» «Звісно, що ні». «Ясно». А після того, як тобі вдалося вислизнути в нас із рук, у своєму будинку куди ти пішов? Бришу. Я тинявся містом усю ніч, заблукав, злякався. Наступного дня побачив ту афішу про арт-шоу Даніели, так я її і знайшов. Ти розмовляв іще з кимось, крім Даніели? Райан. Ні. Ти впевнений? Так. Я повернувся до неї в квартиру, і ми були у двох, поки... Ти повинен зрозуміти, що ми все вклали в це місце. У твою роботу. Ми всі заодно, будь-хто з нас, життя віддасть, щоб захистити це. І ти в тому числі. Постріл. Чорний отвір між її очима. У мене серце розривається, коли я бачу тебе таким, Джейсоне. Він промовляє це з непідробною гіркотою і жалем. Я бачу це в його очах. Ми були друзями? Питаю. Він киває, зціпивши щелепи, наче стримує хвилю емоцій. Я кажу, просто ніяк не можу збагнути, як ти чи будь-хто з цих людей допускаєте, що можна вбити людину заради захисту цієї лабораторії. Джейсон Десен, якого я знаю, аж так не переймався б тим, що сталося з Данієлою Варгас. Я не кажу, що він би з того радів. Ніхто би з нас не радів. Мене, наприклад, аж нудить. Але він був би готовий до цього. Я хитаю головою. Він каже, ти просто забув, що ми разом побудували. То покажи мені. Мене миють, дають новий одяг, годують. Після обіду ми з Дейтоном їдемо вантажним ліфтом на підрівень 4. Останнє, коли я йшов цим коридором, він був оббитий поліетиленом, і я не уявляв, де перебував. Мене не залякували. Не попереджали, що я не можу вийти. Але я вже помітив, що ми з Лейтоном рідко лишаємося на самоті. Двоє чоловіків, які поводяться, як копи, постійно стовбичать десь поряд. Я пам'ятаю цих охоронців ще з першої ночі. «В основному тут чотири рівні», – каже Лейтон. «Тренажерна зала, кімната відпочинку, їдальня і кілька спалень – на першому. Лабораторії, чисті кімнати, конференц-зали – на другому. На бідрівні три – виробничі приміщення. На четвертому – ізолятор та центр управління. Ми підходимо до пари дверей, схожих на двері сейфа». Вони виглядають достатньо грізно і як личить дверям, котрі захищають державні таємниці. Лейтон зупиняється біля сенсорного екрану, вмонтовану в стіну біля них. Він витягає з кишені картку ключ і тримає його під сканером. Комп'ютеризований жіночий голос каже: Ім'я, будь ласка, він нахиляється ближче. Лейтон Вене. Пароль 1187. Розпізнавання голосу підтверджено. Ласкаво просимо, доктор Венс. Мене лякає звук сирени. Її луна розчиняється в порожнечі коридору позаду нас. Двері повільно відчиняються. Я заходжу в ангар. високо зверху, з поміж кроків, влється яскраве світло, освітлюючи куб в метрі чотири, кольору гарматної бронзи. Мій пульс зривається з припону. Я не вірю власним очам. Лейтон, перейнявшись моїм благоговінням, каже. Чудовий, правда? Він неймовірно чудовий. В ангарі стоїть якийсь гул, і спершу мені здається, що він іде від ламп, хоча ні. Він такий глибокий, що відчувається аж біля основи хребта, ніби наднізька вібрація якогось масивного двигуна. Наче загипнотизований я наближаюсь до Куба. Мені і не марилося таке побачити, та ще й просто перед собою – Зблизька видно, що його поверхня не гладка, а нерівна, і відбиває світло таким чином, що здається багатогранною, ніби аж прозорою. Лейтон жестом вказує на ідеальну чисту бетонну підлогу, що виблизкує під світом ламп. «Ми знайшли тебе непритомного прямо тут!» Ми повільно йдемо вздовж куба. Я простягаю руку, проводжу пальцями по його поверхні. «Вона холодна на дотик», – Лейтон каже. Одинадцять років тому, коли ти отримав павію, ми прийшли до тебе і сказали, що в нас на руках 5 мільярдів доларів, що ми могли б побудувати космічний корабель, але ми віддали б їх тобі, щоб подивитися, на що ти здатен з необмеженими ресурсами. Я питаю, а моя робота тут? Мої записи? Само собою, Ми доходимо до дальньої сторони Куба. Він заводить мене за наступний ріг. З цього боку в Куб врізані двері. «А що всередині?» – питаю. «Сам подивися». Основа дверної рами розташовується на висоті близько 30 сантиметрів над підлогою ангара. Я опускаю ручку, штовхаю двері, збираюсь зайти всередину. Лейтон кладе руку мені на плече. «Далі ні кроку», – каже він. «Для твоєї ж безпеки». «Це небезпечно?» «Ти був третім, хто зайшов усередину. Ще двоє зайшли після тебе. Поки що повернувся тільки ти». Що з ними сталося? Ми не знаємо. Усередині не можна використовувати записуючі пристрої. Єдиний, хто може надати нам потрібну інформацію, це той, хто зможе повернутися назад, якось ти. Усередині куб порожній, там темно, і стіни голі. Стіни, підлога і стеля зроблені з того ж матеріалу, що й поверхня назовні. Лейтон каже: Він звука не проникний. Непроникний для радіації, герметичний і, як ти, мабуть, здогадався, генерує сильне магнітне поле. Я зачиняю двері, засув по той бік стає на своє місце. Я дивлюся на куб і ніби бачу, як ожила нездійсненна мрія. У моїх дослідженнях того часу, коли мені було під 30, також був задіяний куб, дуже схожий на цей. Тільки за вишки він був сантиметрів три і призначався для розміщення макроскопічних об'єктів у суперпозицію. У те, що ми фізики із характерним почуттям гумору притаманним ученим називаємо стан кота, як у кота Шредінгера в знаменитому явному експерименті. Уявіть собі, що в запечатаній коробці є кіт, флакон з отрутою і джерело радіоактивного випромінювання. Якщо вбудований датчик зареєструє радіоактивність, наприклад, в результаті розпаду атома, флакон розіб'ється, отрута вилліться і вб'є кота. Ймовірність того, що атом розпадеться, дорівнює ймовірності того, що він не розпадеться. Це дотепний спосіб прив'язати результат, отриманий у класичному світі, нашому світі, до події квантового рівня. Копенгагенська інтерпретація квантової механіки пропонує божевільну річ. Перед тим, як коробка відкриється, перед тим, як спостереження відбудеться, атом знаходиться в суперпозиції, у невизначеному стані, як розпаду, так і нерозпаду одночасно. Це, своєю чергою, означає, що і кіт також живий і мертвий одночасно. І тільки тоді, коли коробка відкривається і відбувається спостереження, тоді ж відбувається колапс хвильової функції в один із двох станів. Іншими словами, ми бачимо тільки один із можливих результатів. Наприклад, мертвого кота. І це стає нашою реальністю. Але далі відбувається і справді щось загадкове. А чи не існує часом якийсь інший світ, настільки ж реальний, як і наш, де ми відкриваємо цю коробку і знаходимо живого кота, який мурчить? Мультисвітова інтерпретація квантової механіки відповідає – так. Що коли ми відкриваємо коробку, з'являється розгалудження? Один – Всесвіт, де ми знаходимо мертвого кота, і другий, де ми знаходимо живого кота. І що це сам акт нашого спостереження за котом убиває його або залишає живим. Ну а далі вже і зовсім глуст за розум завертає, бо такі спостереження відбуваються постійно. Отже, якщо при спостереженні чогось світ і справді розколюється, значить існує неминувно величезна безкінечна кількість всесвітів, мультивсесвіт, де все, що може трапитися, трапиться. Моєю метою у роботі з крихітним кубиком було створити середовище, захищене від спостереження і зовнішніх впливів, так, щоб макроскопічний об'єкт, диск із нітріду алюмінія завдовжки 40 мікрометрів, який складався приблизно з трильйона атомів, міг безперешкодно існувати в такому невизначеному котячому стані і не декогорував внаслідок взаємодії з його навколишнім середовищем. Цю проблему я так і не вирішив, поки в мене було фінансування, але якась моя версія, очевидно, це таки зробила. А потім масштабував саму ідею до незбагненного рівня. Бо якщо те, що каже Лейтон, правда, то цей куб робить щось таке, що, наскільки мені як фізику відомо, неможливе. Мені соромно, наче я програв перегони кращому супернику. Цей куб зробила людина дуже гострого розуму. Якийсь розумніший, кращий я. Я дивлюсь на Лейтона. «Воно працює?» «Судячи з того, що ти стоїш тут поряд зі мною, можна припустити, що таке працює», – відповідає він. «Я не розумію. Якщо ти хочеш помістити частку в квантовий стан у лабораторії, ти створюєш деприваційну камеру. Видаляєш усе світло, викачуєш усе повітря, опускаєш температуру до якихось крихт вище абсолютного нуля. Це може вбити людину. І що більший масштаб, то крихкішим усе стає». Ми хоч і під землею, проте будь-які частинки нейтріно-космічні промені проникають у ці купи, можуть порушувати квантовий стан. По-моєму, задачу вирішити неможливо». «Не знаю, що тобі й сказати. Ти її вирішив». «Як?» – Лейтон усміхається. «Послухай, коли ти мені це пояснював, мені все було зрозуміло, але повторити я це не зможу. Тобі треба почитати свої записи». Єдине, що я можу тобі точно сказати, це те, що цей куб створює і підтримує середовище, в якому звичайнісінькі предмети можуть існувати у квантовій суперпозиції. І ми теж? І ми теж. Гаразд. Хоча весь мій досвід переконує мене, що це неможливо, я, мабуть, якимось чином спромігся створити сприятливе квантове середовище на макрорівні. Можливо, використавши магнітне поле, щоб приєднати об'єкти всередині до квантової системи на атомарному рівні. А як же пасажир у середині Куба? Пасажири – це ще й спостерігачі. Ми живемо в стані декогеренції. В одній реальності, бо ми постійно спостерігаємо за своїм середовищем і викликаємо колапс власної хвильової функції. Тут мусить бути задіяне ще щось. «Ходімо», – каже Лейтон. «Я хочу тобі дещо показати». Він веде мене до вікон у стіні ангара, навпроти дверей Куба. Просканувавши картку біля ще одних зачинених дверей, він заводить мене до кімнати, яка нагадує комп'ютерний центр або центр управління. Зараз працює тільки одне робоче місце, де задерши ноги на стіл сидить жінка. На голові в неї навушники, тому вона не помічає, як ми заходимо. На цій станції завжди є люди. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми всі тут сидимо по черзі, чекаючи, поки хтось повернеться. Лейтенков взає за -so комп'ютерний термінал, вводить купу паролів, розгортає папки і занурюється глибше і глибше у вкладені папки, аж поки не знаходить все те, що шукає. Він відкриває відеофайл. Це HD-відео, зняте камерою, націленою на двері, куба, очевидно, встановленою прямо над цими вікнами в центрі управління. У нижній частині екрана видно мітку таймера. Дія відбувається 14 місяців тому. Годинник показує час аж до сотої долі секунди. У кадрі з'являється чоловік, підходить до куба. На спині у нього рюкзак, надітий поверх оптичного скафандра, шолом від якого він несе під лівою рукою. Ось він біля дверей, натискає на ручку, відчиняє їх. Перш ніж увійти середини, він повертається через плече, дивиться прямо в камеру. Це я. Я махаю рукою, заходжу в куб, зачиняюсь із середини. Лейтон перемотує відео вперед. На екрані спливає 50 хвилин, куб стоїть непорушно. Він знову уповільнює відео, коли в кадрі з'являється ще хтось. Жінка з довгим каштановим волоссям підходить до куба, відчиняє двері. Тепер подача відео відбувається з екшн-відеокамери GoPro, закріпленої на голові жінки. Зйомка ведеться із середини куба. Видно, як світло падає на голі стіни і підлогу, відбуваючись від нерівної металевої поверхні. Фрр, каже Лейтон. «І тебе немає. Аж до...» – він відкриває наступний файл. «Три з половиною дні тому». Я дивлюся на те, як я вибираюся з куба і падаю на підлогу, наче мене хто виштовхнув звідти. Минає якийсь час... І ось я бачу, як з'являється евакуаційна команда в захисних костюмах і вкладає мене на каталку. Не можу позбутися відчуття абсолютного сюрреалізму, передивляючись зафіксований момент перетворення нічного жахіття на моє нове життя. Мої перші секунди в цьому дивному новому, навіженому світі. Одне зі спальних приміщень на підрівні один приготовано для мене. Це облагоджений варіант попередньої кімнати. Розкішне ліжко, велика ванна. На столі ваза свіжими квітами, які запахтили всю кімнату. Лейтон каже, я думаю, тобі тут буде зручніше. Хочу просто сказати, будь ласка, не намагайся накласти на себе руки, бо ми всі на поготові. Вмить, у ці двері зайдуть люди і зупинять тебе. І тоді тобі доведеться жити в гамівній сорочці, в отій гіткій камері внизу. Якщо відчуєш наближення нападу розпачу, просто підніми слухавку і скажи тому, хто там буде, щоб покликали мене. Не страждай, мовчки. Він торкається ноутбука на столі. «Сюди завантажили весь твій доробок за останні 15 років. Навіть дослідження, які ти проводив, до лабораторії швидкості. Паролі немає, користуйся вільно. Може це якось розворушить твою пам'ять?» Він іде до дверей, озирається і каже. «До речі, ці двері будуть зачинені», – він посміхається. «Але тільки задля твоєї безпеки». Я сиджу на ліжку з ноутбуком, намагаючись якось розібратися з цією величезною купою інформації, запханої в десятки тисяч папок. Все згруповано по роках. І починається ще до того, як я виграв Павіо. Ще з аспірантури, коли почали прокльовуватися перші паростки моїх життєвих амбіцій. У ранніх папках знайома мені інформація. Чернетки статті, яка стала моєю першою опублікованою роботою. Виписки зі статей за спорідненими темами. Усе, чим я займався в той час у лабораторії Чикагського університету, а також конструкція того першого крихітного куба. Результати експериментів у чистій кімнаті ретельно впорядковані. Я переглядаю файли на ноутбуці, поки в мене не починає двоїтися в очах. То навіть це мене не зупиняє. Я жену себе вперед, спостерігаючи, як просувається моя робота з того місця, де я зупинився в моїй версії мого життя. Наче ти все про все забув, а тепер читаєш власну біографію. Я працював щодня. Мої записи стали кращими, глибшими і точнішими, але я марно старався намацати спосіб створити суперпозицію свого макроскопічного диска. У моїх записах бринять зневіра і розпач. У мене злипаються очі. Я вимикаю лампу на приліжковому столику, накриваюся ковдрами. Суцільна темрява. Єдине джерело світла в кімнаті зелена точка світла високо на стіні, спрямована на моє ліжко. Це відеокамера нічного бачення. Хтось стежить за кожним моїм рухом, ловить кожен мій подих. Я заплющую очі, намагаюся не звертати уваги. Але я знову бачу те, що переслідує мене щоразу, коли я заплющую очі. Кров тече по її щиколоці, по її голі ступні. Чорний отвір між її очима. Так легко зламатися, розлетітися на друзки. У темряві я доторкаюся до шматочка нитки на підмізинному пальці і нагадую собі, що моє інше життя реальне, що воно і досі десь є. Наче стоїш на пляжі, а хвиля висмоктує пісок між ногами і тягне назад у море. І я відчуваю, як мій рідний світ і реальність, яка підтримує його, пливуть геть із-під ніг. Цікаво, якщо я не буду їй опиратися, то чи подужує ця реальність вхопити і поглинути мене? Я прокидаюся від грюкоту. Хтось стукає в мої двері. Я засвічую лампу, вибираюся з ліжка, дезорієнтований, не розуміючи, скільки проспав. Стукаю сильніше. Я відгукуюсь. «Я йду!» Намагаюся відчинити двері, але вони замкнені ззовні. Я чую, як клацей замок. Двері відчиняються. Не відразу згадую, коли йде, бачив цю жінку в чорній строгій сукні, яка стоїть у коридорі, тримаючи дві чашки кави і записник під рукою. Потім згадую. «Тут». Вона вила чи намагалася вести той чудернацький дебрифінг уночі, коли я очутився під ковом. Джейсон, привіт. Аманда Лукас. А вже ж так. Вибачте, я не хотіла вриватися. Нічого, все гаразд. У вас знайдеться трохи часу поговорити зі мною? М -м, звісно. Я впускаю її і зачиняю двері. Висуваю для неї стілець за столу. Вона тримає пластянку. Я принесла вам кави, якщо вас це цікавить. Будь ласка. Кажу я, беручи пластянку. Дякую. Я сідаю на край ліжка. Кава зігріває мені руки. Вона каже. У них була якась шоколадна-горіхова дурня, але ж ви любите просто чорну каву, правда ж? Я роблю ковток. Так, це чудово. Вона сьорбує свою каву і каже. Отже, вам, мабуть, усе це здається дивним. Можна і так сказати. Лейтон казав, що він попередив вас про мій прихід і бесіду. Так, попередив. «Чудово. Я психіатр у цій лабораторії. Працюю тут уже майже 9 років. У мене є необхідні сертифікати і все таке. Мала приватну практику перш ніж прийшла працювати до лабораторії швидкості. Ви не заперечуєте, якщо я поставлю вам кілька питань?» «Слухаю». «Ви сказали Лейтону...» Вона розгортає свій записник. «Цитую, на місці останніх десяти років просто якась зяюча діра. Це точно?» «Так. Вона щось строчить олівцем на сторінці». Джейсене, чи не доводилося вам нещодавно пережити чи побачити якусь загрозливу для життя подію, яка викликала у вас сильний страх, безпорадність чи жах? Я бачив, як прямо в мене на очах пострілом у голову вбили Даніелу Варгас. Що ви таке говорите? Ваші люди вбили мою... цю жінку, з якою я був. Якраз перед тим, як мене притягли сюди. Аманда щиро приголомшена. Чекайте, ви що, цього не знали? Вона робить ковтальний рух, відновлюючи самовладання. «Це, мабуть, було жахливо, Джейсоне». Вона каже це так, ніби не вірить мені. «Ви вважаєте, що я це вигадую?» «Мені цікаво, чи пам'ятаєте ви щось про те, що відбувалося в самому Кубі, або про те, де ви були ці 14 місяців?» «Так, як я вже й казав, я нічого про це не пам'ятаю». «Вона ще щось записує, каже...» Цікаво. Може, ви цього й не пам'ятаєте, але під час того дуже короткого дебрифінгу ви сказали, що останнє, про що ви пам'ятаєте, це те, що ви були в барі на Логансквер. Я не пам'ятаю, щоб я таке казав. Я тоді був сам не свій. Звісно. Отже, ніяких спогадів про куп. Добре. Ще кілька питань для відповіді так-ні. Проблеми зі сном? Ні. Підвищена дратівливість чи гнів? Не зовсім. Проблеми з концентрацією? Не думаю. У вас є відчуття, що за вами стежать? Так. Гаразд. Ви не помічали, що у вас перебільшена стартова реакція? Я не впевнений. Іноді надзвичайна стресова ситуація може викликати так звану психогенну амнезію, тобто порушення пам'яті за відсутності структурного ушкодження мозку. У мене таке відчуття, що після сьогоднішнього МРТ структурне ушкодження мозку ми можемо відкинути. Тобто це означає, що ваші спогади за останні 14 місяців все ще там. Вони просто глибоко заховані у вашій пам'яті. І моя робота полягатиме в тому, щоб допомогти вам її відновити. Я сьорбаю каву. Як саме? Існує багато варіантів лікування, які ми можемо використати. Психотерапія, когнітивна терапія, креативна терапія, навіть клінічний гіпноз. Я просто хочу, щоб ви знали, що для мене найважливіше допомогти вам упоратися із цим. Аманда дивиться мені в очі з несподіваною бентежною пильністю, розглядаючи їх так, наче на моїй рогівці записані всі таємниці людського буття. Ви справді не знаєте мене? Ні. Вона підводиться зі стільця, забирає свої речі. Скоро прийде Лейтон і проведе вас на МРТ. Я просто хочу допомогти вам, Джейсоне, наскільки зможу. Якщо ви не пам'ятаєте мене, що ж, нехай. Просто знайте, що я ваш друг. Тут усі ваші друзі. Ми тут, щоб допомогти вам. Ми всі сприймаємо це, як само собою зрозуміло, що ви про це знаєте. Тож, будь ласка, почуйте мене. Ми всі в захваті від вас, від вашого розуму і від цієї штуки, яку ви створили». Біля дверей вона зупиняється, повертається до мене. «Нагадайте, будь ласка, ім'я від жінки, яку, вам здається, ви бачили вбитою». «Мені не здається, що я її бачив. Я бачив. А її ім'я – Даніела Варгас». Решту ранку я провів за столом, снідаючи і переглядаючи файли, наче якусь хроніку наукових досягнень, про які я нічого не пам'ятаю. Незважаючи на мої теперішні обставини, це так хвилюючи читати свої записи, спостерігати, як вони невпинно наближаються до мого прориву з мініатюрним кубом. Рішення створити суперпозицію мого диска. Надпровідні кубіти, інтегровані з масивом резонаторів, здатних реєструвати одночасні стани, як вібрації. На слух щось абсолютно незграбне і нудне, а насправді революція. Вона виграла мені Павію і, очевидно, загнала мене сюди. Десять років тому, в мій перший робочий день у лабораторіях швидкості, я написав інтригуючу програмну заяву звернення до всієї команди, фактично спрямовуючи їх на прискорений розвиток концепції квантової механіки та мультівсесвіту. Особливо впав мені в око розділ присвячений мірності. Я писав. Ми сприймаємо наше середовище в трьох вимірах, але фактично ми не живемо в 3D-світі. 3D-статичний – знімок. Щоб почати описувати природу нашого буття, нам доведеться додати четвертий вимір. 4D – тесеракт або гіперкуб. Не додає ще один просторовий вимір. Він додає часовий вимір. Він додає час. Потік 3D-кубів, відображаючи простір у процесі його руху вздовж стріли часу. Найкращу ілюстрацію цього ми отримаємо, якщо поглянемо на зорі в нічному небі, близькі яких доходить до наших очей 50 світлових років, або 500, або 5 мільярдів. Ми не просто дивимося в простір, ми дивимося крізь час в минуле. Наш шлях через 4D-просторово-часовий континуум є нашою світовою лінією, реальністю, яка починається з нашого народження і закінчується нашою смертю. Чотири координати – X, Y, Z і T – час – визначають положення точки в тесеракті. Ми думаємо, що там вона і залишається. Але це справедливо тільки тоді, якщо неминучим є будь-який результат, якщо свобода волі – це ілюзія, і наша світова лінія єдина. А що як наша світова лінія – це тільки одна із безкінечної кількості світових ліній, одні з яких тільки трохи відрізняються від звичного нам життя, а інші – набагато більше. Багатосвітна інтерпретація квантової механіки стверджує, що існують усі можливі реальності, що все те, що може відбутися, відбувається, усе, що могло статися в нашому минулому, сталося тільки в іншому Всесвіті. А якщо це так і є? А може ми живемо в п'ятивимірному ймовірному просторі? А що, як насправді ми живемо в мультивсесвіті? А наш мозок еволюціонував таким чином, що наділив нас своєрідною системою обмеження доступу, огрожою, яка обмежує до одного Всесвіту і все, що ми сприймаємо. Одна світова лінія, одна, яку ми вибрали секунду в секунду. І в цьому є сенс, якщо задуматись. Інакше нам би довелося одночасно розбиратися з усіма можливими реальностями. Отже, як нам дістатися цього 5D-імовірнісного простору? І якщо нам це вдасться, то куди це нас заведе? Підвечір нарешті приходить Лейтон. Цього разу ми йдемо сходами, але замість йти далі вниз до ізолятора, ми виходимо на підрівень два. План трохи міняється, пояснює він. МРТ не буде? Поки що ні. Він заводить мене до кімнати, в якій я вже був. Конференцзала, де Аманда Лукас намагалася провести дебрифінг, коли я прокинувся під кубом. Світло приглушене. Що відбувається, питаю. «Сідай, Джейсона!» «Я не розумію... Сідай!» «Я беру стілець. Лейтон влаштовується навпроти мене. Я чув, що ти проглядав свої старі файли. Я киваю. Нічого не дзенькнуло?» «Нічого такого. Це дуже погано. Я сподівався, що подорож за капелками пам'яті щось висвітлить. Він випрямляється. Стілець під ним скрипить. Така тиша, що мені чутно, як наді мною гудуть лампи». Він спостерігає за мною через стіл. «Щось не так. Погано». Лейтон каже, «Мій батько заснував швидкість 45 років тому. У часи мого старого все було інакше. Ми будували реактивні двигуни і трубовентилятори, і нас більше турбувало виконання великих державних і корпоративних контрактів, ніж проведення передових наукових досліджень. Тепер нас залишилося тільки 23, але одна річ не змінилась». Ця компанія завжди була однією сім'єю, і джерелом нашої життєвої сили є повна і абсолютна довіра. Він відвертається і киває комусь, спалахує яскраве світло. За огорожею з димчастого скла мені видно невеличку глядацьку аудиторію. Як і того разу, в ній зібралося 15 чи 20 чоловік. Правда, ніхто не стоїть, не аплодує. Ніхто не усміхається. Вони всі дивляться на мене. Суворо. Напружено я відчуваю, що на моєму горизонті замаячили перші ознаки паніки. «Чому вони всі тут?» питаю. «Я ж казав тобі, ми всі одна сім'я, і твоє сміття ми прибираємо разом». Я не розумію. «Ти брешеш, Джейсоне. Ти не той, за кого себе видаєш. Ти не один із нас». «Я пояснював, знаю, ти нічого не пам'ятаєш про куб. Останні десять років – це чорна дірка». «Точно». «Думаєш, що будеш цим прикриватися?» Лейтон відкриває ноутбук на столі і щось друкує. Він ставить його, щось набирає на сенсорному екрані. «Що це?» – питаю. «Що відбувається?» «Ми збираємося закінчити те, що почали тієї ночі, коли ти повернувся. Я ставитиму питання, і цього разу ти на них відповідатимеш. Я підвожуся зі стільця, йду до дверей, намагаюся відчинити їх зачинено. «Сядь!» Голос Лейтена ляскає, як постріл. «Я хочу піти!» «А я хочу, щоб ти почав говорити правду!» «Я сказав тобі правду!» «Ні, ти сказав правду Даніелі Варгас!» По той бік скляної стінки відчиняються двері, і у глядацьку аудиторію, хитаючись, заходить чоловік, якого веде один із охоронців, ухопивши його за шию. Обличчя першого чоловіка з розгону вдаряється об скло. «Боже мій!» Ніс Райана роз'юшений, одне око повністю заплющене. З його розбитого і опухлого обличчя посклути чутцівки крові. «Ти сказав правду Райану Голдеру!» Я кидаюсь до Райана і кличу його на ім'я. Він намагається відповісти, але мені не чути через бар'єр. Я впиваюся поглядом у Лейтона. «Сядь, або зараз якогось покличую, тебе прив'яжуть до стільця!» – наказує він. «Хвиля люті знову навалюється на мене». Цей чоловік несе відповідальність за смерть Даніели. А тепер це. Цікаво, чи встигну я повидирати йому очі, перш ніж мене від нього відтягнуть. Але я сідаю. Я питаю, ти його вистежив? Ні. Райан прийшов до мене, стурбований тим, що ти розказував у квартирі Даніели. І це саме те, що я хочу почути зараз. Я дивлюся, як охоронець штовхає Райана на стілець у першому ряду і до мене доходить. Райан створив те, чого бракувало, щоб куб запрацював. Оту сполуку, про яку він торочив на мистецькій інсталяції Даніели. Якщо наш мозок заблокований і не дозволяє нам сприймати наш власний квантовий стан, то, може, існує якийсь препарат, котрий здатен відключити цей механізм. Оту огорожу, про яку я писав у програмному зверненні. Райан із мого світу досліджував роль префронтальної кори в генеруванні свідомості. Не так уже й важко здогадатися, що в тутешній Райан таки створив якийсь препарат, який змінює сприйняття реальності нашим мозком. Це не дозволяє нам декогерувати через взаємодію зі своїм середовищем і перешкоджає виникненню колапсу нашої хвильової функції. Я опам'ятовуюсь. «Навіщо ти його побив?» – питаю. «Ти казав Райану, що ти професор у коледжі Лейкмонта, що маєш сина і що Данієла Варгас фактично твоя дружина». Ти сказав, що тебе викрали якось уночі, коли ти йшов додому, після чого ти прокинувся тут. Ти сказав йому, що це не твій світ. Ти визнаєш, що говорив це все? Ні, все-таки цікаво. Що я встигну зробити з ним перш ніж мене від нього відтягнуть? Зламати йому ніс? Вибити зуби? Убити?» Голос, який виривається з мене, схожий на гарчання. «Ти вбив жінку, яку я люблю, за те, що вона розмовляла зі мною. Ти жорстоко побив мого друга. Ти притяг мене сюди без моєї згоди, і ти хочеш, щоб я відповідав на твої питання? Пішов ти в сраку!» Я дивлюся крізь скло. «Пішли ви всі!» «Може, ти і не той, Джейсон, якого я знаю і люблю», – каже Лейтон. «Може, ти лише тінь того чоловіка з дрібкою його амбіцій та інтелекту?» Але ж і в тебе, кебете, вистачить задуматись. Раптом Куб працює. Це значить, що ми сидимо на найбільшому науковому досягненні всіх часів і народів, з такими можливостями використання, які нам і не снилися. А ти нам тут очі колиш тим, що ми вдаємося до крайнощів, захищаючи його. Я хочу піти. Ти хочеш піти. Чи ти, ба? Зважу, все мною щойно сказане, а тепер поміскуй. Ти єдиний успішно пройшов цю штуку. Ти володієш надзвичайно важливими знаннями, на здобуття яких ми витратили мільярди грошей і десятиліття нашого життя. Я це кажу не для того, щоб тебе залякати. Я просто звертаюся до твого логічного мислення. Невже ти справді думаєш, що ми не знайдемо способу, як витягти з тебе цю інформацію? Питання повисає в повітрі. У жорстокій тиші я дивлюся на глядачів. Дивлюся на Райана. Дивлюся на Аманду. Вона уникає погляду. У неї в очах бринять сльози, але її підборіддя напружене і жорстке, наче вона зібрала останні сили, щоб тримати себе в руках. «Я хочу, щоб ти слухав, друже, уважно», – каже Лейтон. «Прямо тут, негайно, у цій кімнаті. Це ж так просто, як ніколи. Я хочу, щоб ти постарався як слід і видушив максимум користі з цього моменту. А тепер дивись на мене». Я дивлюся на нього. «Це ти побудував куб!» Я мовчу. «Це ти побудував куб!» Знову тиша. «Звідки ти прийшов?» Мої думки здіймають колотнечу, проєруючи всі можливі сценарії, розповісти йому все, що я знаю, не казати нічого, розказати дещо. Але якщо дещо, то що саме? «Це твій світ, Джейсоне!» Динаміка моєї ситуації істотно змінилася. Моя безпека так само залежить від моєї корисності. Поки їм щось від мене потрібно, у мене є важелі впливу. Щойно я все викладу, що знаю, вся моя сила випарується. Я відриваю погляд від столу, дивлюсь Дейтону в очі. Я не збираюся зараз за тобою розмовляти. Він зітхає, хрустить шиєю. Потім каже, ні до кого не звертаючись. Ну що ж, думаю, цього достатньо. Двері позаду мене відчиняються. Я озираюся та не встигаю побачити, хто там, як мене хапають зі стільця і жбурляють на підлогу. Хтось сідає мені на спину, його коліна впираються мені в хребет. Вони тримають мою голову, коли голка впивається в шию. Я приходжу до тями на жорсткому тонкому матраці, до болю знайомому. Хай яким зіллям вони мене накачали, результат тяжке похмілля, таке відчуття, наче мій череп репнув просто посередині. Якийсь голос шепоче мені на вухо. Я хочу сісти, але найменший рух віддається в голові ще й жахливішим болем. «Джейсоне!» Я знаю, чий це голос. «Райане!» «Аго!» «Що сталося?» «Тебе недавно сюди принесли?» Я на силу розкліпую повіки. Я знову в тій камері на ліжку зі сталевою рамою, а Райан стоїть на колінах біля мене. Зблизька він виглядає ще гірше. «Джейсоне, мені так шкода!» Тут немає жодної твоєї провини. Ні, те, що сказав Лейтон, це правда. Коли тієї ночі я пішов від вас з Данієлою, то зателефонував йому. Сказав, що бачив тебе. Сказав, де. Райан заплющує єдине здорове око. Його обличчя перекошується, коли він каже. Я навіть подумати не міг, що вони можуть їй щось зробити. Як ти опинився в цій лабораторії? Очевидно, ти їм не сказав усього, що вони хотіли почути. Тоді вони прийшли по мене серед ночі. Ти був із нею, коли вона померла? Усе сталося на моїх очах. В її квартиру вірвався якийсь чолов'яга яки і їй в її межі очі. О, Боже! Він залазить до мене на ліжко, сідається поруч. І ми притуляємося до бетонної стіни. Я думав, що як переповім їм твої слова, то вони нарешті візьмуть мене в команду. Якось віддячать, А вони мене просто від пилили, Думали, що я щось приховую. Мені дуже шкода. «Ти ж від мене все приховував. Я навіть не знав, що це за контора. Я гнув спину на тебе і Лейтона, а ти...» «Я від тебе нічого не приховував, Райане. Це був не я». Він пильно дивиться на мене, ніби намагається осягнути всю серйозність сказаного. «То все о те, що ти молов у Дан'єле, правда?» Я не ближче і шепочу. «Кожне слово. Говори тихіше, вони, мабуть, підслуховують». «А як ти сюди потрапив?» – шепоче Райан. У цей світ. Недалеко від цієї камери є ангар, а в тому ангарі металевий ящик, який їй зробив іншу версію мене. І що, цей ящик дійсно на таке здатен? Наскільки я розумію, це вихід у мультисесвіт. Він дивиться на мене, як на божевільного. Як це може бути? Просто послухай. В ту ніч, коли я звідси втік, я пішов до лікарні. Вони провели так психологічний аналіз, який виявив сліди якоїсь загадкової психоактивної сполуки. Коли я тебе зустрів на прийомі в Даніеле, ти питав, чий сполука спрацювала. Над чим конкретно ти працював для мене? Ти попросив мене зробити препарат, який би міг тимчасово змінювати перебіг хімічних процесів у мозку, а саме в трьох полях Бродмана при фронтальній корі. Я угробив на це чотири роки. Правда, ти мені непогано заплатив. А як саме змінювати? приспати їх на певний час. Я не мав жодного уявлення, для чого це. Ти чув щось про кота Шредінгера і все таке? Ще пак. І про те, як спостереження визначає реальність, а вже ж ця інша версія мене намагалася помістити людину в суперпозицію. Теоретично це неможливо, враховуючи нашу свідомість і силу спостереження, які цього не дадуть зробити. Але якщо в мозку є механізм відповідний за ефект спостереження, ти хотів його вимкнути? Точно. Тобто мій препарат не допускає виникнення у нас декогеренції? Думаю, що так. Але ж він не може перешкодити іншим декогерувати нас. Він не може перешкодити притаманному їм ефекту спостерігача визначити нашу реальність. Саме тоді в гру вступає у той ящик. Дітько його бери. То ти придумав, як перетворити людину на живого і мертвого кота? Це жахливо. Відмикають двері камери. Ми одночасно підводимо голови і бачимо Лейтона, який стоїть на порозі в оточенні своїх охоронців. Двох чоловіків середнього віку в затісних сорочках, поло, заправлених у джинси. І не надто хорошій формі. Вони справляють враження людей, для яких жорстокість – це просто робота. «Райане, ходімо з нами, будь ласка», каже Лейтон. Райан вагається. «Витягніть його звідси». «Я йду». Райан підводиться і шкотельгає до дверей. Охоронці беруть його по-під руки і витягують геть. Лейтон залишається. Він дивиться на мене. «Це не я, Джейсоне. Я це ненавиджу. Я ненавиджу, що ти примушуєш мене бути таким монстром. І до чого це приведе? Це не мій вибір, а твій». Я стрибаю з ліжка і кидаюсь на Лейтона, та він грюкає дверима в мене перед носом. У моїй камері вимикають світло. Я бачу тільки зелену світлову точку камери нічного спостереження над дверима. Я забився в куток у темряві і згадую все, що сталося, і привело мене до цього моменту, відколи я почув ті кроки, які переслідували мене недалеко від мого дому, в моєму світі, п'ять неможливих днів тому. Відколи я побачив маску, і пістолет, єдиними моїми відчуттями стали страх і сум'яття. Зараз у цей момент відсутня всяка логіка, неможливе вирішення проблеми. Не існує ніякого наукового підходу. Я просто спустошений, зламаний, нажаханий і хочу, щоб усе це вже закінчилось. На моїх очах убили кохання мого життя. Мого старого друга, мабуть, катують, поки я оце тут сиджу. І ці люди ще добряче помордують мене, перш ніж я сконаю. Я такий наляканий. Я сумую за Чарлі. Я сумую за Даніелою. Я сумую за своїм стареньким особняком, на ремонт якого в мене ніколи не вистачало грошей. Я сумую за нашим ржавим субурбаном. Я сумую за своїм кабінетом у студентському містечку, за моїми студентами. Я сумую за життям. Саме за моїм життям. Раптом у цій темряві наче, зажевріла нитка електролампочки. До мене почала доходити правда. Я чую голос свого викрадача, який, наче, знайомий, котрий розпитує мене про моє життя про мою роботу, про мою дружину, чи називаю я її Дані. Він знав, хто такий Райан Голдер. Господи, він приволік мене на якусь закинуту електростанцію, накачав мене наркотиками, розпитував мене про моє життя, забрав мій телефон, мій одяг. Чорти б тебе вхубили. Він стоїть у мене перед очима. Моє серце клекоче від люті. Він зробив усе це, щоб улізти в мою шкуру. Щоб забрати собі моє життя, жінку, яку я люблю, мого сина, мою роботу, мій дім. Бо той чоловік був я. Той другий Джейсон, який побудував куб, він зробив це для мене. Коли зелений вогник камери відеоспостереження гасне, я розумію, що десь у душі я знав це, щойно побачив той куб. Просто не хотів дивитися правді в очі. А чому б мені не хотіти? Одна річ – загубитися в чужому тобі світі, і зовсім інша річ – знати, що тебе замінили в твоєму. Ця краща версія тебе загребла твоє життя. Він розумніший за мене? Тут немає питань. А чи кращий він батько для Чарлі? Кращий чоловік для Даніела? Кращий коханець? Він зробив це для мене. Ні. Я ще більший придурок, ніж я собі уявляв. Я зробив це для себе. Коли замок у дверцях клацеє, я інстинктивно втискаюсь у стіну. Ось воно. Вони прийшли по мене. Двері повільно відчиняються. На порозі стоїть одна людина, силуетом на тлі світла ззаду. Вони заходять, зачиняють за собою двері. Не бачу, хто це, але відчуваю, що це вона. Чи то парфуми, чи то гель для душа. «Амандо?» – вона шепоче. «Говори тихіше!» «Де Райан? Його нема!» «Що значить нема?» Її голос на межі сліз і на межі зриву. Вони вбили його. Мені так шкода, Джейсоне. Я думала, вони просто лякають його, а вони... Він мертвий. Вони прийдуть по тебе з хвилини на хвилину. А чому ти? Бо я не підписувалась на це лайно. На те, щоб вони зробили з Данілею, з Голдером. На те, щоб вони збираються зробити з тобою. Бо не переступили межу, яку не можна переступати. Ні заради науки, ні заради чого б то не було. Ти можеш вивезти мене з цієї лабораторії? Ні, та тобі це й не допоможе, бо твоє обличчя в усіх новинах. Про що ти? Чому я в новинах? Теба шукає поліція. Вони думають, що це ти вбив Данієлу. Твої люди мене підставили. Мені дуже шкода. Послухай, я не можу вивезти тебе з лабораторії, але я можу привезти тебе в ангар. Ти знаєш, як працює Куб? Я відчуваю, що вона пильно дивиться на мене, хоч я її і не бачу. Поняття не маю, але це твій єдиний вихід. Наскільки я чув, зайти в цю штуку все одно, що вистрибнути з літака, не знаючи, чи розкриється твій парашут. Якщо літак все одно впаде, то яка різниця? А що з камерою? І з утією? Я її вимкнула. Я чую, як команда рушає до дверей. З'являється вертикальна лінія світла, розширюється. Коли двері камери розчиняються навстіж, я бачу рюкзак на її плечах. Вийшовши в коридор, вона поправляє свою червону спідницю олівець і озирається на мене. Ти йдеш? Я підвожуся, спираючись на рамку ліжка. Я, мабуть, просидів у темряві кілька годин, бо світло в коридорі просто нестерпне. Від несподіваного блиску печуть очі. На якусь хвилю ми полишені самі на себе. Аманда вже прямує до броньованих дверей у дальньому кінці. Ходімо, шепоче. Я тихо йду слідом. Над головою ми готять панелі флуоресцентного освітлення. Коридор німує чути тільки відлуння наших кроків. Коли я підходжу до сенсорного екрану, Аманда вже тримає свою ключ-карту під сканером. «А в центрі управління нікого не буде?» – питаю. «Я думав, там завжди хтось чергує. Сьогодні моя черга. Я тебе сховаю». «Вони довідаються, що ти мені допомогла». «Поки вони це зрозуміють, мене вже тут не буде». Комп'ютеризований жіночий голос говорить. «Ім'я, будь ласка. Аманда Лукас. Пароль? 2237. Доступ заборонено». «О, чорт! Що сталося?» «Хтось, мабуть, побачив нас у камеру коридорі і заблокував мій пропуск. Лейтон знатиме вже за кілька секунд». «Спробуй ще раз». Вона знову сканує свою карту. «Ім'я, будь ласка. Аманда Лукас. Пароль?» Цього разу вона говорить повільно, ретельно вимовляючи слова. «2237. Доступ заборонено». «Тряся твої матері!» Двері в іншому кінці коридору відчиняються. Коли з'являються люди Лейтона, обличчя Аманди полотніє від жаху, а в мене на піднебінні відчувається різкий металевий присмак. Я питаю, працівники самі собі створюють паролі чи їх призначають? Ми самі придумуємо. Дай мені твою картку. Навіщо? Бо може ніхто не додуматися заблокувати мій пароль. Поки вона мені її передає, у тих же дверях з'являється Лейтон. Він вигукує моє ім'я. Я озираюсь. Лейтен і його люди біжать до нас коридором. Я сканую картку. Ім'я, будь ласка. Джейсон Дассен. Пароль. Авжеж, це саме я. Місяць і рік мого народження задом наперед. 3721. сім, два, один. Розпізнавання голосу підтверджено. Ласкаво просимо, доктор Дассен. Сирена вдаряє по нервах. Двері починають поволі відчинятися. Я безпорадно дивлюся на те, як ці люди наближаються до нас. Червонопики грають м'язами. За 4-5 секунд од нас. Щойно броньовані двері розсуваються на достатню ширину, Аманда протискається туди. Я забігаю за нею в ангар, мчу по гладкій бітонній підлозі до Куба. У центрі управління порожньо, світло б'є десь згори, і я із жахом усвідомлюю, що далі тікати нікуди. Ми добігаємо до Куба, Аманда кричить. «Нам доведеться сховатися всередині!» Я повертаюся, бачу, що перший чоловік вривається у відчинені броньовані двері, тримаючи у правиці пістолет чи електрошокер. По його пиці розмазана кров, мабуть, райнова. Він зафіксовує на мені погляд, піднімає зброю, але я встигаю забігти за ріг куба. Аманда штовхає двері, і коли в ангарі вмикається тривога, вона зникає всередині. Я кидаюся за нею, мало не наступаючи її п'яти, Стрибаю через поріг прямо в куб. Вона відштовхує мене з дороги, впирається плечем у двері. Я чую голоси і кроки, що наближаються. Аманда старається щосили, і я теж з розгону навалююся на двері разом із нею. Вони, мабуть, важать цілу тонну. Нарешті двері починають рухатися в протилежному напрямку. На дверній рамі з'являються чийсь пальці, але інерція працює на нашу користь. Двері з грюкотом зачиняються, масивний засув стає на своє місце. Тиша. І непроникна пітьма. Темрява така глибока і суцільна, що голова йде обертом. Я добираюся до найближчої стіни, кладу руки на метал, просто щоб спертись на щось тверде, і намагаюся усвідомити те, що я справді перебуваю всередині цієї штуки. Вони зможуть прорватися у двері? Не думаю. Двері мають заблокуватися на десять хвилин. Схоже на якийсь вбудований захист. Захист від чого? Хто знає. За тобою ж гналися. Ти на силу вискочив із халепи. Це ж ти його побудував. «Здається, він таки працює». Я чую, як у темряві щось шарудить. Умикається ліхтар Колемана із живленням від батарейок, освітлюючи внутрішню частину куба блакитнуватим світлом. Так дивно, страшно, але ж і дух захоплює від того, що я нарешті опинився тут, серед цих товстолезних майже непорушних мурів. Перше, що я бачу при світлі – чотири пальці відрізані на рівні другої фаланги. Аманда стоїть на колінах над відкритим рюкзаком, запустивши туди руку по плече. Зважаючи на те, що прямо перед нею надрузки розбилося все її життя, викликає подив її стриманість і впевненість людини, яка чітко контролює ситуацію. Вона витягає невелику шкіряну сумку. У ній повне шприців, голок і крихітних ампул з якоюсь прозорою рідиною, яка, мабуть, є єю тою районовою сполукою. Я кажу, отже, ти зі мною? А в мене є вибір? Вийти звідси і пояснити Лейтену, як я зрадила його і усе, над чим ми працювали? Я жодного поняття не маю, як працює цей ящик. Я теж, тож, здається, попереду нас чекають веселі часи. Вона дивиться на свій годинник. Коли двері зачинилися, я увімкнула таймер. Вони увірвуться сюди через 8 хвилин 56 секунд. Якби не брак часу, можна було б просто випити одну із цих ампул або вколоти внутрішньо м'язово. Але зараз мусимо знайти вену. Доводилося робити собі внутрішньовенну ін'єкцію. Ні. Закасай рукав. Вона зав'язує гумовий джгут над моїм ліктем, бере мою руку і підносить її до світла лампи. Бачиш оцю вену перед ліктьовим суглобом? Це твоя ліктьова вена. Сюди і треба колоти. А ти хіба не можеш це зробити? Ти впорешся. Вона подає мені пакет із дезінфікуючими серветками. Я розриваю пакет, дістаю серветку і витираю велику ділянку шкіри. Тепер вона дає мені шприц на три кубики. Дві голки і одну ампулу. «Це фільтрувальна голка», – каже вона, торкаючись однієї з них. «Нею треба висмоктувати рідину з ампули, щоб не захопити осколок скла. Потім встановлюєш другу голку і робиш ін'єкцію, ясно?» «Так, наче. Я вставляю в шприц фільтрувальну голку, знімаю кришку, потім відломлюю шийку скляної ампули. «Все до дна?» – питаю. Вона зав'язує гумовий джгут на своїй руці і протирає шкіру. «Ага». Я обережно всмоктую вміст ампули в шприц і міняю голки. Обов'язково постукай по шприцу і видави через голку трохи рідини. Ти ж не хочеш вколоти собі бульбашку повітря в судинну систему, каже Аманда. Вона знову показує мені свій годинник. 7:39. 7:38. 7:37. Я стукаю по шприцу і видавлюю краплю районової хімічної сполуки через голку і кажу: "То я просто Встроми її у вену під кутом 45 градусів, щоб отвір на вістрі голки був спрямований угору. Я знаю, тут є над чим добряче подумати, але ти все робиш чудово. У мене всередині кликоче стільки адреналіну, що я навіть не відчуваю проколу. Що тепер? Переконайся, що ти потрапив у вену. А як це? Витягни трохи поршень. Витягую. Бачиш кров? Ага. Чудова робота. Ти потрапив у неї. Тепер розв'яжи жгут і поступово вводь. Я дотискаю поршень і питаю... І як швидко настає ефект? Майже миттєво, якби я мала... Я навіть не чую кінця її речення. Цей препарат збиває мене з ніг. Я притивляюся спиною до стіни і випадаю з часу, аж поки знову не бачу Аманду перед очима. Вона щось каже, але я ніяк не можу розібрати, що саме. Я дивлюся вниз і бачу, як вона витягає голку з моєї руки і прикладає спиртову серветку до крихітної ранки. До мене нарешті доходить, що вона каже. Притисни її. Тепер я бачу, як Аманда простягає руку до світла ліхтаря, і коли вона встромляє голку в свою вену і розв'язує джгут, мій погляд падає на її годинник і на цифри, які він відраховує до нуля. Невдовзі Аманда лежить, випроставшись на підлозі, ніби наркоман, який щойно не піймав кайф. А час усе біжить. Тільки вже це не має ніякого значення. Я не вірю власним очам.